Hej och välkommen till 21 juni, avsnitt nummer 8 direkt från b Street Studio, som vi ser ut över i här. Med oss som vanligt är Glenn. Tja. Du är nog alltid med, va? Ja, jag har inte missat den Nej. Och Kim. Jag har missat den. Ja. Och Joffa är borta. Flippa börjar Ja. Jobb, jobb, jobb. Pingis idag får mot eh, klackledarna. Yes, ja, det får du väl ändå säga. Jag du har inte presenterat honom. Nej, men jag tänkte, jag tänkte bygga upp en presentation här, liksom ja, pingis mot innan. klackledaren. Nej, men det är för att ja, Andreas, Andreas får en större presentation än vad någon annan. andra bättre. För han skriker högre än alla andra. Men vi slår bort en presentation i alla fall. Ja, ja. precis. Men Andreas Strånlöf, Ja. välkommen hit. Ja, tack så mycket. Vi brukar se ryggen på er mest, eller är det... Är det... Tvärtom man. brukar tvärtom, se ryggen kanske? på alla andra och ansiktet på mig. Det, så det, så är det. det är de andra som ser ryggen på honom, ja. Spelarna, så. Alltså. Ja, Andreas har varit på mest matcher, det sitt minst. Och mikrofonen också. Hög. Måste Du ha nog sett mer Andreas gjort de senaste åren ja, Det undrar jag Det är inte så ofta man behöver leda en klack på bortaplan Nej, det på det sättet i alla fall Nej. Och jag har ju ändå varit på alla bortamatcher Så att, måste jag ju knappt varit på match så att, Då vinner jag ju ändå ja. med 100 000 Det stämmer. Jag har nog inte varit på en match Eller knappt några matcher på uh, typ 10 år Jo, då, på kuppmatchen här ja, Jo, men det ångrar jag grovt Det var väl skitgött eller? Det var askalt. Nej, jag tyckte det var gött Men ja, välkommen hit Tack. Yeah. Eh, Glenn har vi mer koll på vi ska fråga en klackledare. Vi ska fråga en klackledare? Jag, jag frågar ju om ja, Facebook-sida idag, om vi hade några frågor, till Andreas. Jag fick in några faktiskt, men vi tar inte dem först tror jag. Det var väl bara jag som svarade, eller? Nej, jag fick faktiskt eh, separat, ja. jag skulle förvåna dig där lite. Ja. Men det, det handlar mest om vem tar över efter dig. Ja, och det är ju spännande. Det är ju, det är ju någon som är bra med det helt enkelt. Ja, det, det antar jag ju då. Men det, ja, det, Marcus ligger med nära till hand just nu. Ja. Det, det tror jag ju att han, han ligger först om runner-up. Mm, det var, det var... för yngre ändå klart. Ja. <laughs> Precis, ja, ett år. <laughs> men hur länge har du varit släckledaren nu? Uh, nej, men jag har stått på räcket sen, aktivt sen 2005 ungefär. Men 2005 så var det fortfarande Eriksson som stod mest, tror. jag tro. så att Men, men sedan 2005 har jag stått på räcket en hel del. Är det alltid roligt? Äh, alltid roligt? Mm. Nej, det är inte alltid roligt. Det är ofta jobbigt. Ja, du ser ganska arg ut. Ja, men man, man blir arg. Det ser mest ut som du lider oftast. Ja, jag, jag lider ofta också. Det är verkligen vad jag gör. Jag, jag lider av det hela. På ja, grund men... av matchen eller på grund av klacken? Nej, ja, på grund av båda, tror jag. <laughs> På grund av, också på grund av att man som, som klackledare måste man ju alltid sjunga, alltså man kan ju inte ta en paus någon gång, för jag fattar ju med om jag tar en paus, du vet, då kommer ju de tusen personer på läktaren också tycker att de kan ta en paus mm. men jag står och väntar med de pauserna, vi blir jag nu? Är det jag, jag försöker ju Därför fortsätter jag sjunga också, så det fungerar ju uppenbarligen Ja, uppenbarligen, det är det ja. jag menar men jag tänker så här de, de på läktaren fuskar ju till sig pauser ändå hela tiden, men, men om jag skulle ta en paus då kommer ju alla bara, du vet, då kommer bara dö så jag försöker ju försöker undvika det så mycket jag kan. Men hur känns det att komma hem efter en match? Då har du träningsverk i hela ansiktet, eller? Nej, jag vet inte. Första gången jag var hes på fan det var ju efter förra matchen. Då blev jag hes efter en minut nu. Kalmar borta. Asså? Det var ju helt sjukt. Ja, fan första minuten in i matchen var jag hes. När man <laughs> bara dog resten. Nästan som ni Joffa gick upp i riktigt till Hans röst dog <laughs> första gången. <laughs> Precis. <laughs> det var roligt. Ja. ja. Det är bra när Joffa går upp. Han står ju där ändå och slår på trumman, men... Äh, inte på inte Kalmar borta. Vi hade inte en trumma med oss, faktiskt. Vi, Hur många var på Kalmar borta? Vi kan kanske varit 80-90 pers på bortasektionen. Ja. Du har varit i en buss. Mm. Ja. Men det är väl bättre i alla fall än vad förut, menar jag. Vi, nej, vi har, Vi sjunger ju ut om mycket fall. Ja, de gör. Ja. Men, men antalsmässigt menar jag det? Ja, precis. Nej, alltså vi... Vi har ju varit typ en buss på alla bortarese sedan 95. Det är så? så ja, det, det är så. Verkligen, alltså nästan... Sen jag, alltså under de åren jag åkte sedan 2003 kanske, så är det, vad kan det vara, 5-6 resor som vi inte har haft storbuss till. Okay. Som vi har haft minibussar eller någonting till. För ah. alltså det, det sker i princip aldrig. Okej. Okay. Så att, men, så här lite folk, alltså Kalmar är ändå den regionen, vi har minst antal som kommer, som privatåker. Mm. Så, så här lite folk kan jag inte komma ihåg att vi har varit på borta, i princip. Okej. Okay. Och de kommer det har varit minibuss har varit i typ Sundsvall. Ja, kan vi lägga till det också? Ja, det, det har varit i Sundsvall och sen har det varit jävla en gång, tror jag. BP borta förra året. BP borta förra året, ja. Vi ja. har, har aldrig varit på en bortamatch. Inte i allsvenskan, i minibuss i alla fall. Nej, precis. det jag, är jag åker jag menar. ganska mycket ändå. Ja, så ja. Det, men det blir aldrig minibuss. Nej. Vi får alltid ihop en buss. Mm. Och skulle vi gå ut med minibuss så kommer en jäkla av sanmänningar för vi vill alla åka. Ja, bara för att vi aldrig gör det. Ja. <laughs> så blir det en i alla fall. Ja. ja, det brukar jag sluta Måste där besvikna, <laughs> Men alltså ja. Som supporter och det för Älvsborg. Ja. Vem är favoritspelaren? Alltså, Johan Sjöberg hade jag ju sagt om han hade spelat kvar. Men, men just nu skulle jag ändå Anders Svensson. Alltså mm. det, det är Anders som är som är favoriten. Ja. Är Johan Larsson då? Ja, Johan Larsson. <laughs> <laughs> han är ju från, är från Kina trots allt. Ja. Det är ju en stor fördel för dig. Ja. <laughs> Väger upp mig alltså, ja. inte Johan Larsson. Nej, men... Eh, Nej, Johan gillar jag, men, men Anders är ändå är ändå nummer ett som är i truppen just nu. Andra favoriter har ju varit Magnus Samuelsson, gillade det väldigt mycket. Och, och Martin Andersson gillade jag också väldigt mycket. Gillar du Magnus Samuelsson? Fruktansvärt trevlig, fruktansvärt bra spelare, fruktansvärt bra på att ta han Och Magnus Samuelsson var en, en riktig hjälte. Det var inte han som ju... bara spelade sidled. Ja. Nej, nej, nej. Han var ju en maskin på den Ja, han var ju hur grym som helst och så var röd rödhårig med. <här> <här> kombon, ja, är ju... <här> Kom kombon är ju helt grym. Jag tror inte vi har haft någon blek... Ja, han, han och Wulfs var nog den där blekaste benen i Elfsborg. Ja, men sen Magnus Samuelsson spelade ju mycket med till skillnad från Wulf. Ja, ju... fast det var väl 06... Eller var det var sista säsongen när spelade i Älvsborg i 06. Det var väl lite sista där. Det var in och ut i den, ja, för det var illa, men Andersson. han var ju häsen typ 04 eller 03 jag gjorde Anton Santtr Massbergern. Ja, ja. då kommer från Haug. Haug, kanske, Haug, Haug, Haug som, nej, nej. Var. jo, som kommer det. Kanske. Jag tror kommer samma klubb i alla fall. Ja. men ja, min bästa minnet med Magnusson det är ju ändå när vi mm, vad fan var det? Vilken jävla match. Vi mötte vi för jävla lag. Vi mötte um, Myresjö borta i svenska Kuppen 2004 och det är den sämsta insatsen jag har sett med Hälsborg genom tiderna. Sämre än Djurgården 8-1. Men vi ju ändå vinna med 2-1 på tur typ. Och då kommer kom Magnus Samuelsson bort efteråt till oss Tappra som var där. Och, och så kötar vi lite. Och han, då säger han bara det här var det sämsta vi någonsin gjort. Och typ, ber dem ursäkt för att de var så jävla värdelösa. Men det gjorde ju faktiskt Anders Svensson bortom mot Ljung Kieler. Ja, men det här, var, det här var på ett helt annat sätt. Då fick han en smäll där och, av Herr Hultin också. Ja, nu behöver jag inte överdriva det. Men jag tycker det är stort att man kommer fram och såg han mm. halv oavsett. Så att det, det är få som gör det på det sättet. Va? Hur? Fick han en smäll? Ja, det blir ju inte överdrivet. Den tycker inte jag. Så det. En klapp kan jag säga. Men nej, det var... Nej, men Magnus var stor. Och sen en annan grej med den resan. Du åkte och på hem. Det ja, har bara hört talas alltså. Det var rätt grymt. Hur kom det? Så var, ni, var ni för många i bilen på vägen dit? Ja, jag var, var för många i bilen på vägen dit. Och jag var den enda som skulle tillbaka till Borås i bilen. Så, att, <laughs> så att då, då fick jag få mig att då åkte jag spela spelade bussen hem. Gick du inte och frågade? Magnus kom ju bort efter matchen. Och sen gick vi bort. Och så, så, får... försökte, så pratade vi med Haglund. Och så fick jag åka spela bussen hem. Det är lite häftigt. Det är inte många som gjorde ja, tror... det. Det är väl att har vi gjort det någon gång. Har ja. Hört. har jag Men jag tror det är ganska... Vad hette det? Jansson gjorde väl det? eller ifall det var Claesson som gjorde delvis hem från sin svensk sexa. Ja, på en, en bortre Men då kastade de av honom någonstans i Ingemans land <laughs> och bara och put, puttade av honom från bussen. Och sen fick jag stå där i en timme och sen kom de och hämtade honom i minibussen. <laughs> det, var, det var ju rätt roligt men. Men jag tänkte på det här med med Samuelsson. Ja, det är lite kul att jag spelar en Väлле nu men en annan supporter Det tycker jag Mattias Florien var. Jag tänkte säga det. Ja men Florien var ju lite samma typ av spelare och det roliga med dem är att båda är från Norrköping. Ja det var precis. Det. Jag, tänkte, <laughs> men, jag men också till... båda har ju lite kontakt med Elspå fortfarande så. Ja. Ja, sa men så vill men spela någon han var väl med att spela i turneringen ja, ja, där då. för ett par år sedan i Älvsborgslag. Mm. Men Florians sena son håller fortfarande på i Älvsborg har jag också hört. Men är inte båda på något sätt aktiv i Norrköping fortfarande att alltså, Florian ja, spelar ju ja, men, men var inte var inte Magnus aktiv på något sätt på ja, jag han ha var ]ning. ledare men jag tror han tror ja, han var ledare. Eller fick inte fortsätta eller han ja, gick upp i allsvenskan. Precis, men han var ledare. Då, mm. då, då, ja, han var assisterande tränare eller något. På något vis i alla fall. Mm som vi kan plocka tillbaka till Borås. Men nu har vi fått upp Sebastian Holmen så att nu bygger vi upp en sån egen partil. <skratt> det... Ja, en profil. en supporterprofil. Ja, Johan Larsson, då. <skratt> <skratt> Nej, men vi tycker att både Holmen och Johan Larsson och vi har, vi, vi har talat om det innan det är mycket lokala lokalt förankrade spelare överhuvudtaget. Ja, det är det ju. Och det är ju jävligt roligt med. Mm. Och, och det är ju inte bara de unga som är lokalt förankrade utan... Det det ju både just... Klarsrum under tjänsten och... Precis alltså och även alltså, som Martin Andersson som Love, som menar, har varit en Boråsspelare och har varit i Elsborg under jävla många år. Och Lasse Nilsson som kommer tillbaka och mm. ja, Jon Jönsson är från en del, det är många Det är många som har varit i många år. Och ja, också. Lasse just är ju inte från Borås men han har varit här i 15 år snart. Ja, Jon Jönsson är inte här från Borås heller. Så att det... nej. nej men det är ju lite som man när de har varit här. ute i Europa och de ska hem som man säger då var det självklart att det var Älvsborg. Mm. Det, det är ju sådana spelar vi har fått hem också. ja mm. Det var därför David väl <laughs> inte lyckades. Ja, för att inte från älskar från början. Man ja. måste spela för före man går ut. Ja, precis. Ja. Blir stor här, gå ut, komma hem. Fortsätta vara stor. Men, men Florin är lite tvärtom i stället. Han var inte från älskar när han kom hem. Han är, är ett unikum. Ja, han är ett unikum, ja. Mm. Mark Nerison likadant och... Så, jag vi ah, mig inte på det sättet nej. Nej. Jag bara tänkte att det en massa jämförelser Han kom bara här från Danmark så det är inte samma sak heller för den nej. Vi ska ju prata om när vi Andreas första gången alltså, man har ju aldrig sett Andreas på läktaren och Man har ju kinksat någon gång också man säkert Vi var säkert Facebook och allting Men jag startade min blogg där 2010 var det väl Och den fick ganska mycket läsare och så, Inför säsongen 2011 Så satt Andreas och jobbade med en ny Hemsida från gulliganerna Så jag fick ett telefonsamtal vad det typ jultid eller någonting så jag plötsligt så ringer i telefonen och så svarar jag det är Andreas som ligger hemma i sitt badkar helt naken Ja, ut brukar, med man det här. Inte, brukar man inte vara naken i sitt badkar? Ja, jag ja, men jag tycker det är så. sjukt att berätta det här. Ja, men, det är första gången jag pratar med dig. Ja, men man behöver inte skämmas. Och sen dess blir jag fast typ. Sen så sitter jag här och spelar in podd och massa grejer. Men jag tror du säger att du låg i badkaret? <laughs> ja, roligt. men det hör man ju nog man i badkar. <laughs> ja, ja. Ja, ja, men jag tycker det är fortfarande är sjukt om man ringer upp från ett badkar. Ja, men. Om jag ligger och badar så är det nog det sista jag skulle göra. Det är som att man typ ringer när man sitter och bajsar. Det gör man inte. Det gör man idag. <laughs> jag, jag, jag ringer typ aldrig Jag tycker det är jävla jobbigt att prata i telefon Men du, det verkar inte du tycka Jag tycker du ringer jämt ja, Jag tycker det är asjobbigt att svara i telefon Så det är därför du ringer istället in, ja. så innan, någon hinner, Precis. innan någon hinner ringa jag, en, en rolig ja. grej med det är badkarret mm. Tänk att du inte vara naken i ett badkar Det är fan mer underligt ändå Ja det är det jag försökte säga ja. det, det hade ju varit konstigare men inte hade varit naken Den är äh, weird Jag har, har smitts badkar Nej <laughs> <laughs> Så jävla dålig Men när träffade du Kim När träffade du han första gången då? Eh, jag tycker min historia när jag träffade Erik Schölin är mycket roligare egentligen Berättar du ändå jag, jag, har flera, jag har flera stycken, jag vet inte vilken när jag träffade honom först egentligen Men när, när jag kom in i det här Älvsborgsgänget så Vi hade ju lokal då, eller ni kan jag väl säga Älvsborgslåskar Ja, jag, jag fick vara med i städerna den och inte annat i alla fall Och så åkte jag Andreas lilla Vad var det korsja, korsja, Opel mm. Gasar runt där var jävligt sträck men Schölin tycker jag är lite det var, det var roligare. Han kom fram där på läktaren. och satte med kameran och skulle kolla på bilder. Vet, och bara köta när han aldrig träffade mina Men du kunde inte se bilder på hans systemkamera? Nej, det var min kamera. Ja, din kamera. jag skulle kolla på mina bilder. Ja. Det var fantastiska bilder jag har tagit där. Mm. Det var så roligast ändå. Och... <skratt> ja, jag, jag tror det var Göteborg hemma i kuppen 2002. kan vara 2003, men jag tror det är 2002. Erik Berlin var lite berusad ganska mycket berusad. Jan Haren, tror det? Nej! Vad ska det bli det? Det var tolv år och han var berusad en gång. Jag har sett skölj in en tips du gjort. med. Herregud. När man sätter upp en här band på läktaren, vet du? Stripe? Du får inte stå på den sidan som du pekar höger, för den är dåliga supporter. Men står ni på den sidan är det bra supporter. Fram och tillbaka och sådär. Och så ska han upp på räcket med. Och ropar, gå inte upp där du, du ramlar. Du ramlar? Ja, så sa de säkert inte. Men det, nej, det, det är lugnt. Jag ramlar inte, säger Erik Jelin. Han har lagt upp på räcket när så han var tillbaka nere på marken. Bär det är den sämsta balansen, har han ju med. Ja. Plus några pilser där, vet du. Ja, kan det skada honom, menar du? <skratt> vi, vi hade ju det här med lenthistoria i början av programmet Men jag tror vi ska ha en Erikhistoria Det finns ju hur mycket som helst Jag menar, han behöver typ någon att hålla handen när han ska stå på läktaren Vad alltså, det tycker jag, det har väl du behövt också Jag vet inte hur många jag har stått fel Det är därför jag står mycket längre upp på läktaren För du behöver inte stå, nu behöver man hålla dig i handen i alla fall För nu har du fått en liten egen Etage där men på du, men, du, du behöver inte hålla med handen när jag står på lekten. Däremot, om jag, om jag står på ett räcke utan att ha någonting att hålla i. Jag har tänkt man... där jag, jag, jag stå med armen rätt upp i luften i 20 minuter. Jag tänkte, fan, inte nu igen. Inte, inte nog om jag står med handen här och inte ja, får något blod upp i, i fingrarna. Vet du. Jag täcker sikten jag också. Lite som en klädhängare. Mm, ja. Därför det det loss för båda Här ute. Ja, precis. ja. ja. tog vi den också. Men ja, du hade jag... inga bra minnen om mig, alltså. Nej. <laughs> jag tror du det? Det är första gången jag kommer kom att hälsa på liksom älvsbörsgänges väg och, och mönster. Städa ur kiosken. Men det den kunde inte ur... vi hjälpa. Det var, vi... Det, det var ganska mycket att städa. <laughs> ja, men vi kunde inte hjälpa att vi blev bräkta eller? Nej. Ja, bräkta och bräkta. De skulle ha det till någonting annat. Det var inte så många städer städa ur den här. Nej, det var kanske vart fem. Fy ja... <laughs> Ja, Schellin var säker med det också. Ja, det var där du, jag och Krygge och Jelin förmodligen. Nej, Krygge var inte med. Det är inte hans grej. Ska vi gå vidare till vår match här mot Kalmar vi hade i måndags? Ja, det låter det bra. 0-0. No, ja. Fe feltippat av allihopa. Ja, fast som jag resonerade när jag gick därifrån. Jag var missnöjd då, men hade någon sagt det innan så hade jag varit nöjd. Så jag var nog nöjd ändå. Ja, jag, med, jag, jag var också nöjd med då gjort innan. Men, men sedan hade man gärna velat vinna när ändå inte var... Det var inte för långt ifrån, men det var inte så långt ifrån att de vann heller. Så att jag, vet inte. jag var så sjukt irriterad där på slutet när vi fick den sista frisparken. Mm. Och ingen ville ta den. Nej, bara, de ville inte vinna. Nej, det tog bara tid. Ja, och det, det var lite jobbigt. Men fram till dess tyckte jag att vi försökte vinna. Alltså vi, vi chansade ju ganska... Eller chansade och chans, men vi flyttar ändå upp. Vi, vi säkrade inte poäng på slutet, menar jag. Nej, vi klarade utan en solklar straff också jag de... <skratt> handen var såklart men handen var ju en... ja, jag tycker fortfarande att Sebastian Andersson är på det med handen samtidigt som Johan Larsson är det, och jag... jag är inte säker men det, det, det kändes så i alla fall för de är uppe med även bägge två så att det... sen det andra som eh, jag såg i matchen på tv eh, men eh, den andra är inte straff för att han blåser, som sagt i första situationen för de drar lika mycket båda två ja, han blåser väl inte med linjedom man vinkar i första situationen i alla fall det är faktiskt mm. strångt av linjhallen att gå ändå gå in och stå på sig Jo, jo Men att alltså de drog lika mycket båda två och sått. Men det heter ju inte linjedomare, det heter ju assisterande domare. är ja. därför de får gå in i andra domslut. Jo, jo, men ändå att han vågar. Ja, jag håller med. Men är det att gå fram till varandra och prata? För man har ju en och så det funkar inte, heller. Det är nog ett statement ja. Men det är nog också att det blir lättare. Alltså det är mycket lättare ja, är att stå nära är... någon och prata än och du pratar. Vad är ju inte ropa Vad? Man hör ju rätt in i nu tänker jag. Ja, fan också. <laughs> Vad mer så? Vi undviker när vi sitter med hörlurar och mikrofoner nu. Ja. Ska vi testa så att inte sitta på varandra under resten av. blir Men i alla fall, nej, jag håller med. dig, Det var strängt, mm. absolut. Mm. Och stå fast där. Men det märktes också lite att andra känns inte om jag. Ja, jag tyckte verkligen det märktes alltså, vi vi, vi, vi tappar in i mitt fält ja, styrka. Vi vi, jag tyckte vi tappade ytor. Alltså, det märktes på det samfallet att vi tappade ytor. Jag trodde att Henning skulle täcka upp dem och enligt, enligt folks rapporter så verkar han täckt upp dem men det det känns inte som att han gjorde det på samma sätt som Anders och, och vi tappar även lite offensivt alltså, alltså rent bollmässigt. Jag, jag tycker både Claesson och Rodén. Visst, de är bra men det är liksom det, det händer inget. Det, det, det blir en chans som aldrig hände någonting av. En, en av mina stora, var jag mest var förvånad för, det var att det var så fruktansvärt trött på slutet. Ja. Det var så uppenbart att han var så trött och inte det han, Man ser det rätt lätt när han är trött. Ja, man gör det. Ja. Är det bara för att han löper så mycket annars att man ser det som en tydlig skillnad? För att han löper ja. ju fruktansvärt, tycker man ju. Ja, ja men det. Men, men tappar det så... Men, men jag vet inte om det är skillnad på att springa på konstgräs. Om vi det är inte vet ta i diskussionen. Om det är var just, svårtung, det är klart det. svårsprunget på gräsmattan. Ja, jag tyckte den såg ganska fin ut ändå. Det så bra. Trodde, jag, trodde jag, att jag att tyckte den när man... såg zoomade in Det låg en del... Ja, det låg, var lite tuvor. Ja. Men, jo, men, ja, men ja. en aprilplan ja. som var... Helt okej. Okay. det var igen. grön mm. framförallt. Ja, den såg ganska jämn ut förutom ja. där den tuvade sig. Ja. Jag, tyckte, jag tycker de har varit ganska fina gräsmatter i Kalmar på Nya Arena faktiskt. Den är ju rankad som den bästa. Väldigt bra gräsmata. Alltid. Det är väl denna som är bra i Kalmar? Ja, det är ju faktiskt denna som är bra. Alltså... Vi tog upp det förra poddavsnittet, men herregud. Det kan ju inte vara någon som är arbetslös i Kalmar med den säkerheten kring matcherna de har där. Ja, det är ju helt sinnessjukt. De har ju... Men också när vi åker så här världens lugnaste match, vi är en busslös supporter, vi åker därifrån. Efter matchen så går vi in på McDonalds som vi har förbokat och anmält att vi kommer till. Och vad gör snuten? Jo, de hänger med och tittar in genom fönstren när vi sitter och äter. <skratt> Va? En PK-buss och en bil. Ja, Står och tittar in genom fönstren när vi äter. Alltså, mer kan jag ju inte hitta pengar till. Alltså, det... Och så har de labyrint in på arenan när vi <skratt> man ska bevisiteras. Det var det längre än vanligt, jag tycker. Den, alltså... ja, den, ja, den det är, labyrint den, har den, alltid varit. Men det var, det var samma. Lite, ja. den, äh. den är ju sjuk. Ja, men, ja, det är inte bara det du de har gått igenom hela labyrinten så är det är en labyrint bland visiterarna för de har något konstigt system som ingen annan har. Oh. Ja. Ja, det, det, är, det, är, det är samma de har ju en vakt som står på toan så ser så att du inte sklibbar toan. Ja, det är du den här gången? Med. Jag vet det var förra året. Ja, jag vet inte vad det var den här gången. Ja. Jag... Men det är vakter och det är poliser överallt. De fyller upp hela sektionen. Men ni har i alla fall lite bajs på som alltså förra gången. Ja, nej. det var inte. Ju... Nej, precis. <laughs> ja. Men om vi ska gå till, vidare till matchen. Sebastian igen. alltså han dominerar ju, men fortfarande, det syns att han är en ung mittback, för han, han kör ju lite hejsan grejer och springer upp och slår lite felpass, men jäkla vad han dominerar, han visar ju den här mittbacksbonden som jag pratat om tidigare. Jag tyckte att han hade verkligen pondus, det här var ju alltså, det var hans klart bästa match hittills skulle jag säga. Båda alltså snygga brytningar, alltså riktigt bra brytningar, och alltså att han visade att han tog ansvar och och alltså skötte sig väldigt bra. Sen, sen tyckte jag att han och Jon fungerade väldigt bra tillsammans. Mm. Att, de, att det var ett väldigt bra mittbackspar. Eh, starka på huvudet båda två. Och ganska snabba båda två. Jag tror att det kan bli... Om de bara får spela ihop sig och vara lite skadefria. Jag får hoppas att Jon är det. Men då tror jag att det kan bli ett av Allsvenskans absolut starkaste mittbackspar. Mm. Ja, men det var lite kejsar August-vibbar på Holmen ibland den matchen. Mm. Sen, alltså, han slår ju de felpassarna, och Det är det som är så synd. Det har varit en 100 insats om han hade som han inte har slagit de er indianerna. som han ändå gör. Ja, men men som sagt jag tror att jag tror på det här mittbacksparet. Jag tror att de kan att det kan bli jävligt bra och det måste vara jävligt bra om vi ska ha så offensiva yttermitt eller ytterbackar som vi, som vi vill spela med. Ja, för förklart tyckte jag inte var jag fick väldigt mycket kritik. Mm. Ja, väldigt mycket kritik eller väldigt mycket oförtjänt kritik. Alltså var han så fruktansvärt dålig? Jag tycker inte han var så fruktansvärt dålig. Jag, jag, jag, jag säger inte att han var bra på något sätt men jag tycker jag, jag, det blir lite oförtjänt mycket kritik. Det blir lite det, här, det, det du har talat om innan glömde om Mobeck. Ja, att, att det måste finnas en hackkyckling. Ja, och nu, nu, ja, Lasse Nilsson kommer alltid vara det dessvärre. Men det, det känns som att Klarsmål blir väldigt mycket senast matchen. Det är, det, är också, det är också en tendens att det alltid är en lite äldre spelare som blir hackkyckling. För att man vill ha in yngre ja Har ni ja. noterat det? Ja, men det är klart. Det, det är ofta det är så. Och, men samtidigt så är det ju... Han går ju inte över halva plan längre. Han, han tar alltid det säkra för det osäkra. Och det blir ett tråkigt backspel på något sätt. Men det, vi har inte så mycket andra alternativ heller. Ja, Niklas Hult, mm. då, men det kan jag tycka har varit lite slöseri. även om han var riktigt, även, Nej, fast jag tyckte han var riktigt bra om att andra sidan som vänsterback. Mm. Men det, det är lite slöseri, kan ja, jag tycka. Det slöseri. Men, men det är klart, nu det är brist på en brist på alternativ. Det är antal landser tillbaka. Jag tror fortfarande att Robin spelar Ja. Skit. Det vad Mia säger. Eller sa när han var här? Det är bara synd att Mia är tränare. Ja, fast det är Claes Simon är tar tränare sist där. Ja, <laughs> ja jag sa ju det. Ja. Det är synd att han är det. Men jag skulle även alltså, det ryktades ju om en värvning nu i veckan ju. Den Lars. den ja. Och det snackar vi ytterback ju. Ja, men det är ju, det är ju en Klarström ytterback lite så en, ja, det... en, en dess, defensiv mittback eller ytterback. Men Klarström alltså om vi nu ska gå in på klartum, så är det ändå den. Det var ju bara en offensiv dribbler i början av 2000-talet. Ja. En extremt snabb offensiv dribbler. Ex som... Extremt snabb var han ju inte. Ja, ah, men inte, inte så långsam som man tycker han är nu. Inte Niklas Hult snabb, <laughs> men, men jämfört med vad man är nu. Ja. Och Som var alltså, som var en dribbler och en, alltså en offensiv kraft. Hans stora bekymmer var ju att att han hade svårt att göra mål men, men under den tiden så såg man ju alltså honom som, som alltså ja. den spelaren som skulle bli proffs efter Anders Svensson och och blev det. Mm. Det var ju verkligen han såg sig verkligen som lagets tredje största stjärna. Mm. Och och sen till att bli det här. Av det laget så blev man ju faktiskt eller några som blev proffs ja. egentligen. Men det, men det, beror, om det, det var, var mycket senare när man men, hade förväntat så ja. kanske ja. det var som ytterback där ja. han ja, de skulle väl om man hade ganska tidigt när han gick dit. Mm. Jag, jag var skeptisk i den hemvärningen eller när vi var hemma och var det så mycket Men jag har varit positiv överraskad. Ja, det funkar. Ja, alltså den, den tiden där efter, har han varit bra. Mm. Mm. Alltså, så jag vill inte räcka ner på för mycket heller, men är, han börjar bli gammal. Ja, och det, det är väl trist också när vi hade mottecken där, Hult och Larsson, det var ju. Och den dominansen vi hade i den matchen. Det är ju taskigt att jämföra med den också. Det mm. samma, jag, jag tycker inte det är fel att spela klarser mot Kalmar. Som är kanske det bästa laget på, på inläggsspelet. Och, och, och anfalla den vägen liksom. Då, då ska man inte kanske ha Hult och Larsson på varsin kant. Mm. Då hade vi, vi kanske slappt in ett eller två mål på det. Nej men alltså jag tyckte inte heller att det var fel att spela honom. Men sen som sagt, som Kim sa oavsett så har vi inga bättre alternativ Nej. så att han är, ju, han är ju den bästa på den positionen vi kan slänga in just nu och och han är egentligen bättre som högback dessutom men ja, för att Johan Larsson är en Det är alternativ definitivt, så det, definitivt och det är, det är lite man saknar vänsterfot och vänsterback det är väl därför jag vill ha lands, Lanz mm. och han har en fin vänsterfot dessutom så att kanske låg ganska fina inläggnad med. Mm. Men, men på tal om offensivt backar där om vi bara fortsätter jag tycker inte Johan Larsson stack ut speciellt mot Kalmar Jag vet inte om vi inte fick lägena eller så, men det... Nej, han hade ju, vet Jonathan Ring hade väl han på sin sida, va? Det Blir klart mycket. Han var bra. Ja, det är ju en... Jonathan Ring spelade ju med Hult i Värnamo där innan och är ju en sån frisk fläkt som utmanar och kan slå inlägg från sin kant och det, det är väl inte konstigt att Johan Larsson blir lite mer defensiv då. Men det är bra också, för, alltså för Joans personliga utveckling så är det ju bra att han även får träna på den defensiva biten av en ytterbacksroll. Mm. Att, att han verkligen får göra dem under matchmoment. Eh, annars blir det ju enkelt, alltså på hemmaplan så blir det ofta att det blir offensiv vi ser bara den offensiva Johan Larsson som ytterback. Mm. Men, men, men han missar mycket av de defensiva bitarna. det kan han ju bland annat träna på Europaspelet till viss del. Men, men annars är det bra att han också får de matcherna för honom. Mm. För, för oss som lag, så, eller för, som förening så vill vi ju bara... Framåt. <laughs> ja, ja, ja. Nej, det, det, det är säkert jättebra. Absolut. Det, ni kanske var lite planen där med mot Kalmar. Att mm. inte köra så mycket offensiva rejder som ja, det tror jag. vanligt. Sen fick ju Frick från start. Lite förvånande. Mm. Men han är ju lite... Han är förtjänt att få chansen, men... Jag tycker inte han har gjort bort sig. Nej, mm. men samtidigt, det, det blev lite fel för att vi kunde inte behålla bollen. Nu, mm. nu har ju Prodell varit skadad, men det märks en skillnad när kom in för att då kunde vi behålla bollen uppe centralt. Bara första anfallet som vilken energi det bytet gjorde i hela laget, tycker jag. Det kanske ja. var ett av de bättre anfallen hela matchen. För frik då blev det oftast att bollen slogs upp och sen så han gjorde inte så mycket med den. Han är ju en sån som Keane som vann bollen på något, eller vinner bollen på något mm. sätt. Ja, han är inte key. den som kan hålla igång spelet uppe på, egen, på offensiv planhalva. Fast det jag gillar med att spela frik istället. Om nu Proudell inte var tillräckligt hundra för att spela från start så ser jag ändå heller att man spelar frik som anfall än Lasse Nilsson. Dels har Lasse Nilsson spelat med som ytterligare. Inget illa att säga om Lasse Nilsson. Han får tillräckligt med skiten ändå så att säga. <laughs> Så hade jag tyckt det var märkligt att starten med Lassanida som anfaller när du ska ha en mer targ, eller vad fan kallar det? Då hade, vi, då hade vi i alla fall hotat i, I djupled. Nu, ja. Ja. Nu, nu blev det ingenting. Nu Jag eh... tror inte tanke var det alltså, med, med de yttre har du att, spela i, eller att de ska gå på djupet i alla fall. B både Rodin och Hulken kan gå men på djupet. Nu, nu blir det, ro, jag ro, ro, så. Ja, nej, det, det inte eller? så. Men jag tror ta, nej, men i början av matchen hade det väl gått. Då, då kan det inte vara så trött i benen. Nej, nej, Det är mer så att tänker ja. att det fanns ändå möjlighet till djupteslöpningar mm. från bägge kanter ja. Men vi, vi var väldigt uddlösa framåt. Och lite där också att det tar jäkla lång tid innan vi kanske kommer till de här chanserna där vi kan avgöra en match. Häcken så tog det 60-70 minuter innan vi väl avgjorde matchen. Nu, nu kommer vi inte ens till den punkten. Och det bli, det, det, mot de här sämre lagen då, då kommer vi få hål på dem, i alla fall på hemmaplan. Men de tuffa matcherna mot Malmö och sånt då blir det ju svårt. Ja, vi behöver ju vi behöver sätta chanser och vi behöver skapa riktigt vassa chanser. Mm. Alltså det är ju det vi måste göra. Det krävs ju gärna mycket för att bygga upp vårt anfallsspel. Det ja. tar väldigt lång tid. Ja, och det är ju men det är väl lite det över när, när Lennartsson var ja, att det inte tog tid. Nej. Och nu har vi egentligen nu har vi egentligen det uppläggspelet som vi hade eller det upplägget som vi hade innan att det ska ta tid. För att för oss att komma fram och att vi ska ha mycket boll. Jag menar, kolla första halvlek. De fick knappt låna bollen, trots att det var ganska chansmässigt likt. Mm. Så fick de ju faktiskt knappt låna bollen under hela första halvlek. Mm. Eh, men en annan sak om matchen och, och inledningen av hela den här säsongen, inklusive svenska kuppen, är ju att det är ingen som kan klaga på att de unga inte får chansen. Nej, verkligen inte. De, de unga får ju chansen före de etablerade, alltså gång på gång. Men det är skitkul. Men, men Kolla bara bänken vi hade förra gången med ja. Prodell, Lasse och Mobäck. Ja, precis. Det, det, det är det här jag menar. Alltså, det är inte så att de äldsta får spela. Utan det är att, att jag tror att det är på ganska lika villkor. Och att, och att de unga verkligen ska få chansen. Mm. Och, och det är ju bara matar alltså, mata dem med chanser och så hoppas att det slår igenom. Men, och slår det inte igenom så får man helt enkelt... Då är de ju tydligen inte tillräckligt bra. Men då kan de inte säga att de inte har fått chansen. Vi... Om vi jämför det mot förra året så har de som startade nu senast så var det Frick som inte var med förra året. De andra yngre killarna var ändå med och spela ganska mycket. Det är ju, bortsett från Holmén så är det ganska rutinerade killar de här och fast yngre det känns och förra, förra, förra två, året. Två, två förra året om eh, Mobek hade varit skadefri så hade ju han tagit eh, ja, Holméns plats. Ja, plats, ja. Och det... Men i alla fall så... Lasse hade du spelat som han var skadefri som han är var mot Kalmar. Mm. Men nu fick han sitta Men på bänken. jag sa bortsett från Frick, så då tycker jag, att jag säger den lite. Ja, jo går mig så vanligt. Ja. Ja, nej nej men du får chansen det var inte så. Det ja. är mm. mm. lite fel här att vi ska gå över på Helsingborg eftersom det här avsnittet sänds på fredag och vi spelar in på onsdag. Men det känns ändå dumt att inte ta upp det. Helsingborg hemma, vad tror ni? Nej, mm. det måste bli seger. Efter... tänk på att du har fas... lyssnar har nu när du Ja, men det spelar ingen roll. Mm. Men jag, jag tror... är pepp. Ja, jag är pepp med alltså det Sånt här. Så är... fan jag, jag jag var lika taggad alltså inför Häcken matchen ned nu hemmamatchen är jag vet inte om det blir annorlunda nu tack vare den här hemmadominans som vi haft de, här de senaste åren eller vad det är. Men jag var jag var väldigt fek inför matchen mot Kalmar men nu känns det bara jävligt bra. Ja, jag är helt liggan. Mm. Man plockar fram lite mer guldkorn i de här hemmamatcherna nu mm. känns det som också. Och dessutom tycker jag att Helsingborg känns sådär jättehet. Ja, nu vann de med 4-2 senast. Mm. Men då spelar de en man mer ja. i 65 minuter mot häcken. Och, som vi totalt dominerar emot. Ja. Mm. Mm. Och Helsingborg, har du någon anfaller som är frisk? allvarligt Alvaro Santos ja, spelar i någon match. Men... Akam ska spela nu. Akam ja, har spelat, ja. ju spelat ytterligare hela säsongen. Ja, och Simovic är tillbaka till den här matchen. Ja, det är det. Ja, Mattias Lindström har väl spelat som ensam anfallare. Då spelar han 4-5-1, 4-3-3 också i visserligen, men nu och Lindström har spelat på topp. Det är lite oväntat kan jag tycka. Men, ja, Nordmark jag att... på bänken, Nordmark och inhopp kan vi tro det. För det, det har, nu, men nu, få <laughs> Jag har gjort de sista åren. Det har varit mot Det är en riktig stjärna där. Det är som mm. det är, Bara jag går in och visa och nu. Jävlarna. Men nu går jag in på en udda diskussion här när vi kommer till den matchen. Eftersom vi, i alla fall jag har fått på jobbet frågan. Och jag, P47 jag hade gjort en statsuppsättning igår. Nu på Hälsie... Facebook? Ja. Eh, nu kommer Helsingborg hit. Ska man ta med sig barnen till matchen? Ah, varför skulle man inte ta med sig barnen? Alltså det är så sjukt löjligt. Ja, ja, väldigt... det, det, de skriver en den igår p 47 det, det var om man skulle ah, Ja, jag var verkligen så. Alltså, vi snakkar om en, Vi om Allsvenskan som hade nästan 1,8 miljoner besökare under 2013. Mm. Med exakt noll barnskadade skulle jag tro. Så att jag menar totalt antal... alltså policiera, alltså polisanmälda händelser inne på arenan tror jag var uppe upp i 10 eller någonting. Alltså det totala på alla matcher, alltså 10 personer eller, på, på 1,8 miljoner avskådare. Ja. Det, det är som jämför, det, det vet jag du har rätten innan om mm. du kollar på festivaler och liknande ja. med, med hur, hur många anmälare du inte har där på då. Ja, på 20 000 besökare? Ja, eller 30-40, ja, beroende ja. på. Men det, det är mycket mm. mer, bra mycket mer per procent då. Ja, och och så kollar du allvarligheten på brotten. Mm. alltså där, där snackar vi ju ändå alltså, vi snackar alltså på en större festival så snackar vi ändå hundratals brott, allt från stölder till våldtäkter, till våldtäkter. Med, med väldigt många misshandelsfall emellan. Mm. Men det är, det är ju inget nytt för oss heller att fotbollsmatcher och fotbollsbordrar ses från en annat perspektiv Nej. och det är ju egentligen det ligger lite på oss också att vi bygger upp kunskapen hos folk men det är så jäkla jobbigt, här är det någon som inte har någon kunskap alls som bara går ut och skriver en kommentar från ingen, ja från ingenting. Som vill ha ja, lax. Ja, det är lite så det känns. Mm. Men skillnaden tror jag mellan fotbollen och festivalerna det är att vi har en organiseringsgrad inom fotbollen. Mm. Alltså att, att saker, oavsett bra eller dåliga saker, ibland sker inom organisation. Och att, man, att det är det som, som folk reagerar på, tror jag. Och det är därför vi också bedöms, eller bedöms kollektivt och inte som individer. Så. Ja, precis. Men, men problemet med det är ju att de, de värsta händelserna som sker sker ju också av, i, alltså av individer som inte jobbar i kollektiv, som Helsingborgsincidenten alltså den oerhört tragiska mm. eh, alltså där, där en person går och tjafsar med en annan person och delar ut en smält till slut, och sen faller han tydligen olyckligt, mm. det är ju det är så tragiskt att man vill ju börja gråta men, men, men det finns ju inget sätt som man organisationsmässigt hade kunnat förhindra det eller polisiärt hade kunnat förhindra det för det, då får man ju stå bevaka varenda kvadratmeter av, av varenda yta. Alltid, inte bara i samband med matchen Nej, men det är det som har hänt de senaste åren. Är, det är ju inte bara arenan heller, det händer någonting. Nej, jag har nog aldrig sett, jag har aldrig varit med om att det har varit bråk på en läktare. När jag har varit på match. Nej jag, nej, jag kan inte heller komma ihåg det på något sätt. Men däremot så... Så, ja, men det, det är som du säger alltså att det har ju flyttat ut från arenorna men, men när vi snackar flytt ut från arenorna då snackar vi ändå 90-tal alltså vi snackar 15-20 år sedan mm. sen det fanns någonting inne på arenorna den enda incidenten på hela 2000-talet är ju 10 år sedan Geiss och, och då snackar vi ändå 30 personer som sprang till en annan läktare inte och det, och det är 10 år sedan en händelse mm. och, och sen, har det inte, sen har det inte varit någonting efter det Mm. Man, alltså det finns ju inte en möjlighet att slåss inne på arenan och skulle du göra det så åker du ju dit så du bara sjunger om det direkt, det finns ju ingen mer övervakad plats, ingen mer ingen plats, det finns så mycket säkerhetspersonal så mycket kamerövervakning så mycket, så mycket sjukvårdspersonal om det väl skulle hända någonting som på en arena det, det, är, ju, ja, det är ju det man blir så ledsen på när, när man hör diskussioner kring det att, att man inte tar upp de Sen, sen finns det ju problem. Men, men problemen är ju, är ju väldigt lite relaterade till just arenorna. Mm. Men, men att det finns problem är ju en, det är ju en helt annan diskussion som, som, som man behöver ta ett väldigt stort perspektiv. Men, men som sagt, som är väldigt orelaterade till vad som just händer på själva fotbollsarenan. Det, det är väl det också som är trist att eh, de där oförstående personerna som går på någon, har några få matcher per år, till exempel den som ställer den här frågan, de, de ser ju inte jobbet. De, de, de, tror de tror ju inte någonting görs. Alla som står på äldre på de är kapabla till att slå ner någon. Det är, det, de, det är så de ser det. Ja, men det är också intressant här med att folk som står upp skulle vara mer kapabla till att slå någon än folk som väljer att sitta ner på matchen. Som att, som att om man sitter eller står upp avgör ifall man vill klappa till någon med näven eller inte. Ja. Jag vet inte riktigt hur det är hur det går ihop sig heller, men, men, men det delar bara en, en enkel, alltså det delar bara enkelt förutfattat då att de som, står och, de som står och gapar med munnen är också mer sugna på att slå till någon på känslan. Jag, jag är inte riktigt, eh, inte riktigt bekväm med att folk drar enkla kopplingar där, så att jag... Mm. Nej, jag det, det är väldigt som vi sa där förra veckan, att det, i, i media det hamnar... Eller det, folk, Fel saker hamnar i fokus. så Man klumpar ihop saker Man klumpar ihop allt. Det så Man går mista om allt det här. Dels den här gemenskapen folk har som kollar på fotboll, men framförallt tänk hur många unga människor vi lär sig jobba ideellt, alltså föreningsdemokrati, demokrati överhuvudtaget. Det är en rätt fin utbildning på många sätt. kan man tycka i alla fall. Ingen lägger märke till på det sättet. Inte bara utbildning, taget. det är uppfostran. Ja, uppfostran är bättre ord om utbildning, men det är överhuvudtaget. Mm. Ja, men och jag menar, det är ju som att folk tror att vi som står på ståplats är några jävla alltså, grottmänniskor som inte, som inte skulle klara oss i det civila samhället ungefär. Men, men jag menar, vad fan, du är ju civilekonom. Ja, du är och, civilingenjör. Nej, jag är inte civilingenjör, men jag är högskolingenjör med två olika... Både affärsingenjör och byggingenjör. Mm. Jag menar, det är inte direkt så att vi har problem när vi kommer ut på gatan och ska köpa en hamburgare på McDonalds, som folk verkar tro. Nej, är det eller, eller vad vi nu gör, menar det är inte... Det är inte som att vi har stora problem annars. Nej. Eller, eller outbildade, eller, är, eller någonting annat. Vi är ju... Vi är precis som alla andra, men sen... Vi, vi är tvärsnitt av allting annat. Mm. Och, och det är ju inte så att det är... Bara 15-16 år som står i klacken. Vi har ju fast en person som är 60-70 år som står på våran läktare också och som åker med på våra resor. Ja. Och, alltså bredden som finns på äldstadsläktaren har nog många inte, de har den inte. Integrationen också. Ja, verkligen. Men jag menar, alltså, som sagt, vi är ju verkligen väldigt mycket av ett tvärsnitt och vi för att hos oss så blir du inkluderad. Alltså vi avgör ju inte på något annat sätt än om du står och, Du är bäst om du står och gapar. Det spelar ingen roll ifall du, vad du gör annars. Eller om du är då en civilekonom eller om du är arbetslös. Du, du, liksom, du bedöms efter vad du gör för insats där. Och då är du en del i gemenskapen där och då. Och, och det är ju inte svårare än så. Och därför blir vi ju tvärsnitt. Mm. Vi har ju sagt det i media i alla fall. Om vi kallar detta media. Ja. Det är klart det är media. Nu blir det sidospår på Helsingborgs matchen men det kändes rätt att ta det nu eftersom vi inte kan prata så mycket om matchen. Ja. Men nu ska vi leva nu. Vi drar gissa gissar resultat. Så vi håller på att spekulera i starten. Vad känns det jävligt? Nej, det är ju helt är meningslöst. Jag tror att vi gissar resultatet och så... Så går vidare vi vidare på Falkenberg. Ja, tror jag, jag det blir intressant. Vem, vem tippar först? Sjöra. Ja. 3-0. Nej, nej, nej. De gör ett mål så är det 3-1. 2-0 säger jag då. Mm. Ja, men det här vinner jag ju. Måste, måste det då. <laughs> det är hemma. För oss. <laughs> ja, <asså. laughs> är det en fråga? <laughs> <laughs> ja. Uh, jag tror att det blir 1-0. Mm. Vinnarna blir bjudna på öl på efterfesten om vi bränner Perfekt. Ja, det är det jag med på. Alla mm. till uh, Alla till Falkenberg. Ja, Alla, till Alla, Falkis. Falkis, Alla till Falkis, Jag har faktiskt hashtagget Alla till Falkis och wow. har upp den här eh, dagens gäst i poddenbilden på Instagram. Det är inte dåligt. Nej. Jag, jag såg den idag. Jag skymtar förbi det på Instagram i mitt stora flöde för jag följer så väldigt många människor. Det är ganska mycket flöde annars kring resan. Ja, det är bra ja. drag. Nu sitter ju de två, de två personer som har störst hybris i hela <laughs> ief sitter ju i samma studio här jag och Andreas. Men jäkla vad roligt det ska bli. Men jag... inte skiljer in mig den... Jo, men han har ingen hybris, han fattar ju inte det här. Nej, alltså som så klias i huvudet. Ja, ja som han sa. Nej, ja, men Erik har ju faktiskt varit ner och rekat med ett gäng idag i Falkenberg och rekat läktaren. Det var så, såg ni bilden? Alltså läktaren ser ju enorm ut och den har ju fyllt. Nej, ja, den är grym, den blir grym. Nej, men, men annars så, om vi tar ett steg tillbaka så har jag ju Glenn inte kunnat, jag tror inte vi, ingen, någon av oss kunnat tänka på någonting annat sen vi släppte resan och innan dess också. Jag sitter i någon psykos på jobbet. Ja, jag har ju också. Jag, jag sitter när jag nästan dunkar huvudet i väggen bara för att jag ska kunna tänka på något annat. Min, ja, jag har också svårt, men, men och min och Glens och Eriks chatt när vi planerade resan heter så också Hets, Hets, Hets, <laughs> <laughs> Imation, Psykos, Hets eller jag vet inte vad den heter, men den är. Ja. Och den den. Den stämmer ju rätt bra överens med hur det, hur det ligger till i huvudet just nu. Ja, det är just nu. 14 bussar. Ja, det är, är satt. Vi sålde slut vår e första bortasektion i var det onsdags förra veckan va? Ja, var nåt det. Ja, Och fått en till sektion på cirka 500 platser. Ja. Dessutom så när vi började hetsa kring sittplatsbiljetterna så tog de slut på två dagar. Och efter samtal med Falkenbergs klubbchef så verkar det som att det var en del boråsadresser som hade köpt de biljetterna. Eftersom de inte har någon aning om vad man köper förköp. Mm. Det det. De, de kommer komma till här redan där nu och undrar varför det inte finns platser. Det är helt sjukt. Plus att vi har en, alltså en sittplatssektion. Vad är det? 900 sittplatser på renan eller? Ja. 900. 900. Och 200 av dem är en ren äldsborgssektion. Ja. Och, och resten som fanns ute i försäljning verkar ju vara enbart äldsborger. Så att vi kan nog räkna med en, en, en klar majoritet av äldsborger på sittplats. Ja, om jag säger så här 3 000 älsborgare Ja, det låter inte orimligt i alla fall Och det är mer nu från 2-3 000 3-4 000 nu snarare än ja, 2-3 skulle jag säga skulle säga mellan 25 och 3000 ungefär Så att vi, vi, skulle, vi kommer täcka en, en bit över halva arenan med älsborgare med, med lätthet Och Falkenberg har faktiskt inte släppt sin sista se sektionen Uh, nej, de har en hemma sektion, De har inte sålt den Men den som är närmast deras egen uh -huh. De måste bara släppt den hemmasektionen som är nära, nära oss Och där känns det också som att det är många älsborgare Som vill ha långsida istället Har köpt mm. Men borta bortasektionen verkar hyfsat Den ska ju ta 1550 personer Någonting kanske eller mm. alla fall lite mer till och med Med båda de läktarna vi har Och, och den, den kommer vi med garanti sälja slut Ja, men sen har vi också vi, vi jämför med Norrköping, det är väl lätt att göra eftersom det är så nära och satsningen är likadan. Men i detta fallet har vi så mycket privatresenärer. Ja, det är en väldigt stor det, Vi pratade om det också innan, att det är kanske inte är det största bortaföljet vi har haft med Älvsborgs Mottmät. Men här är det en arena som tar, tar 5400 och 3000 kanske är älvsborgare. Alltså, det blir något extra. Ja, det så blir det ju ja, det blir en väldig mm. jämföra. Mm. Jävligt kul. Alltså, det är så gynnsamt alltihopa. Dels att det ligger på en röd dag och att det är så pass nära som den ändå är. Och ja. dessutom att det är så mycket borå som är i kusten under ja Svänger det, det, så det ja, från Varlberg till Falkenberg och kollar. Ja, jag kollar över lite bussvärdar då, men jag fick svar från ett bra antal. och då, då var ju samtliga det skulle skulle ta sig privat för att de redan var i Varlberg eller Falkenberg. Ja, ja, men det är många det är... som gör Men innan vi går vidare lite, ska vi snacka lite tidigare storresor eller? Ja, det kan jag göra. Det är ändå roligt. Tidigare, Tidigare storresor vi har haft. Ja, ska vi börja? Eller vill vi säga så mycket mer om Norrköping? Norrköping var ju en stor satsning. Alltså, det, det är ju kanske den, en av de resorna har vi har haft flest bussar till. Men, men det var ju en väldigt stor bussatsning. Däremot så var ju själva antalet på plats inte så fruktansvärt stort. Vi var kanske 1500. Ja, för, förutom bortasektionen så var det inte så mycket folk. Ja, det var 200 det. på sitt, ja, men du menar, ja. 200 vi på sitt plats. Det hade vissa i våra bussar eller med sponsor. Så ja, men det var som är det var väl eller stod de på stoppplats med? Nej, det var ungefär 200 som satt på stoppplats ja, på en mm. men men, sen, men som sagt, det kanske var 1500 total ja. på den resan. Men, men, och det har ju ofta varit, jag menar, det är inte, det är inte sällan på någon av Göteborgslagen vi är, alltså, är verkligen 3000. Nej, nej, nej. Det är, och men det, det var ju mer alltid mer på, när det var gamla, gamla eller mm. Då var vi ju alltid fler. Det är ju bara för att den nya bortanskningen är ju så fruktansvärt dålig. Fast, det finns ju saker som är bättre än den än vad det var på gamla gamla gamla gamla Ulvin nej men att det var en sektion i alla fall. Ja, ja men fast det var ju en sektion också. också. Det var ju, ja, det blev ju det två sektioner. Men men så men men, men alltså nu ni 0.6 där och, och några gånger till. Jag menar då var vi 16 1700-talet på den gamla då, då täckte vi både lång och kort sedan. den. nya tar in det Var gamla ja. Ulv, fortfarande? Ja, den, den nya tar in 1800 den tar in något liknande ja. ju. Men men jag menar det går inte att jämföra stämningen som gick ut skapa den jävla lilla lådan Nej, det är på korttiden. Det, det den är, var ju akustiska Det var, var ju helt jag. sjuk. Läkustis och så inte ju se någonting från där. Den. den var ju totalt värdelös men gick ändå att se. Ja, ja, ja var det. Var det. Nu, nu är det, nu är det nu är det ju fruktansvärt. Ja. Ja. Det är, um, är kul hur mycket folk som samlas att det räcker vid straff. Mm. För <laughs> att <laughs> <But laughs> kanske i alla fall går in. Tänkte, tänkte det i 90 minuten när vi avgör. Som Hillingmark. Ja precis Men jag tycker vi ska gå in på det här med tidigare stor resor Du har tagit Göteborg, vi har haft stora resor ja. det jag flera är, gånger Det är något större jag tänker, som jag har varit med i alla fall Det är typ Österborta 2006 ja, det, var det var fyra bussar i premiär eller fyra eller fem det, Ja, men det var för att det var länge innan, innan vi, Det var ju precis när jag klev in i styrelsen 2005, och det första vi 2006. skulle jag, äh, äh, äh, var ja, 2006 var jag. men Ja, precis, det, men då var jag, det var mitt andra år i alla fall Då, då, då var det så här Nu måste vi börja satsa på bortaresan Alltså få lite större resor för att då var det ett tag, sedan, ett tag innan, som vi hade, vi hade inte haft tågresor när de hade vi fram till typ 2002. Det var ju Älvsborg som marscherade tågresorna. Ja, men då körde vi tågresor var, var, hade stora resor. Mm. Och sen, sen hade vi inte haft så många stora bussresor. Alltså, vi, vi, vi körde alltid, som sagt, en eller två bussar, alltid. Men, men vi, var, vi hade svårt att nå, nå ut i massorna och vi ville börja öka medlemsantalet och alltså, satsa på nu till de som inte åkte normalt. Och då gjorde vi en liten satsning där på, på Österborta. Vi hade vi fem bussar, tror jag. Ja, fyra eller fem, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, men jag tror det var fem. Ja. Och, och, och för oss då var det lite större. För att vi, hade, vi var inte vana vi att det. Sen var det mycket privata resenärer också på den resan såklart. Det var ju en allsvensk bortapremiär där ju. Mm. Men, men för oss då så var det ganska stort att vi, att vi åkte på bussar. Vill jag minnas. Det var, kanske är därför jag har den i minne också. Det är ja, min vi, stor resa ja, var min första stora för att vi var flera bussar Va? men, men vi var ju alltid fler på många borteresor Ja, det är en annan sak men det, det var väl för lite det var bortaföljet borta följet eller i det, det, det var som var, gjorde ja, det. Precis så. Hur många var det som var med på kuppmatchen i Jönköping? På Ja, det var många. då var det mycket bussar också. Oh, ja, ja. Men, men men vad kan vi bak på den? Men kanske, alltså på borta sektionen, den var ju ganska liten. Men folk stod ju hela kullen upp ju. Vad kan det ha varit? Eller en gång som Erik var full. Ja. Nej, <coughs> I men det kanske var, kanske var tusen pers runt, runt omkring ja, den kortsidan någonting. Så ja. att, och det var ganska bra. Nej, på den tiden var det ja, alltså, skitbra. Och sen var ju alltså, kuppen hade ju ingen högstatus just då. Alltså det var ju en, en av de mest välbesökta kuppfinalerna på ett tag. AIK hade ju en större läktare på andra sidan. De, jag tror de kan ha varit två, tre tusen någonting, tre kanske. Okay. Så att de var ganska många med. Så att det, det var ganska bra... Och sen alltså en fruktansvärt spännande match och straffarna och, bra, och, och precis och, och bra drag så att, det, det var mycket snack om att det var så här, att det var lite renässans för kuppen trots att publiksiffran var ganska dålig typ 6 7 8 000, men eller alla fall var nio jag kommer inte ihåg men, men det, var, det var mycket var mycket det var det som var grejen tror jag det, det är ju inte ofta borta bortaföljerna. Alltså våra satsningar går ut i media. Mm. Det, eh, en jag kommer ihåg sen du ut väldigt bra media. Det var ju Kalmar 2008. Ja, den var ju helt grym. Alltså då var det ingen satsning egentligen heller från början. Nej. Det, det var ju en vanlig anmälan med vanligt allting. Det var ju bara att vi... Att den bara, den bara rullade igång. Och det fick... blev ju en liten guldfinal. Där. Ja, men det fick en jädra hås bara. Och sen, och sen helt plötsligt så satt vi där med nio e bussar. Mm. Det var ju... Vi var inte riktigt beredda på det heller, men det Nej, men det, det, det, det, går, det går ju snabbt där, när man får in den håsen. Det märks vi ja. med Falkenberg här också. Men det är ju som att folk får... Det är inte bara vi som får psykos, utan alla bara... Ja. Och helst bild att den perioden ska vara från start till mål. Men det är ju inte, oftast inte så. Nej, det är ju inte det. För, men... för mig och Andreas är det så, men inte för någon annan. Jag håller i <laughs> Men. Det han... bra år. Men annars så, som sagt, en av de stora bortaresorna som jag tror att många av de äldre kommer ihåg, som, var, som inte jag var med på, det var Jung Kile borta, eller 96 okay. när, sista bortaresan. Ja just det, för de gick ju upp i eh, 96: där. Ja, det var si sista matchen innan Kalmar hemma där. Så då då vet jag att då var det typ 10 bussar i alla fall upp till Jung Kile Det var en riktigt stor, en riktigt stor satsning. Det var, det var nog Gulliganernas största resa fram till, fram till dess tror jag. Ja, men det kan ju vara en av de största ändå för... Ja, bussmässigt är det en av de största. Ja. Så att en, ja, men det var riktigt mycket bussar i alla fall. Och det, det, var, lite vänd, det var en liten vändpunkt med för, för supportkulturen i Älvsborg, Att vi fick iväg mycket folk. Alltså, har varit riktigt på dekis länge. Och, alltså, det var i tio år vi låg i ettan. Mm. Och väldigt så här svårt att få in nytt folk. Och sen kom den resan och så... Det var en liten vändpunkt, vill jag minna. Eller vill jag, vill jag få berätta till mig. Jag, inte, jag gick ju gått aktivt sen 95, men jag var inte direkt... Nej. Det på det sättet för den tiden. När pappa, jag var tio Pappa ville ha kolla på TV två gånger istället så. Nej, men då fanns det ju inte TV på matcherna Vision att. 1 96. <laughs> det fanns inte TV på alls svenska då. Nej, jag vänjer mig med det här, Så man kan kolla på TV Herregud det är ju så Herregud, <laughs> Kim. Men vad, vad har vi haft för stora resor annars? Jag tänker på min, min första storresa som jag tänker på är Örebro 2009. Ja, men men, men det, var inte, det var inte så många egentligen. Det var bara att det var jävligt gött. Alltså, det var jävligt bra supportrar på plats. Mm. Alltså riktigt bra klass på supportrarna. Och sen fick vi en grym sektion på långsida under tak där vi presterade... Oh, jävligt och bra, och så vann vi det, det, och Joel, vann det, var, det, var, det var jag, Joel Johansson. Ja, så du, så vann jag. vi vet du, det. Jag satt och funderade här i mitt eh, lilla men, men då var det också lite som det blir nu mot Falkenberg att det var en mindre stad också som åkte till. Ja. Att vi tar över. Mm. Det är kul att du gick från Joel Johansson till Falkenberg. Och <laughs> det <spelat> till Falkenberg. <laughs> jag tänkte ja. jag inte på. Nej, men jag, jag tänkte det. <laughs> men an, andra stora resor man kan, kommer tänka på direkt det är ju i alla fall jag och Kim som jag tror att Helsingborg 2006 glömmer vi inte första taget. Nej, absolut Det var ju jag, helt jag var, brutalt. Men jag var ändå tvungen att tänka efter. Fast var vi så mycket mer tre, ja, fyra var, bussar kanske? Ja, nej, vi det var, var inte så mycket bussar tycker inte jag. Nej, fyra var sex, äh, fyra, fyra, fyra, sex bussar någonting. Men, men, det men det sen var, var, det, det var Som sjuk. vi fyllde borta läktaren. Nej, de var, men det var helt sjukt. Vi kommer upp från puben, våra bussar. Och sen när vi går in på läktaren. Då är, läktaren, bara, he, he, då är he, he, den helt, helt full. Vi får för... inte plats med nej, dem. Det tror jag inte riktigt var med om innan. Nej, det var... Inte ens i Norrköping, även om det var fler... Och då var vi tidigt på plats. Men läktaren var... Helt småfullt. Små små äh, 1500 personer som var... Alltså det var så, och, och så skulle vi försöka ta plats där på någonstans ja. på den läktaren och få ut koregrafi när det ja, Det kommer jag inte ihåg kanske. Men det, det är det förklara. Jag ska ha sina det själv. Jag vet inte. Ja. Men, skitmatch. Vad, vad tänker ni annars på en Jag har ju några till som jag tänker på som vi har varit... Den matchen som jag vet, borta är som jag vet vi har varit flest alls det, som jag kommer ihåg. Det är ju en som var solklar vinnare där. Det måste vara en jättebordsmatch ja det är en 2007 ja. 33 000 blekarna ja, då var vi ju helt otroligt mycket allspåriga på plats var det inte då tifo-gruppen jo det var den Göteborgs... matchen som vi som vi fick just... nej, nej nej det var nog... var inte det 2007 2008 eller var det 2008 det kan vara 2008 tror jag ni skiljade ner och riggade tifo ja och, blev och Jaha, fick ja, kämpa mot några personer men läste Text TV men... Men... Jag det läser också på Text TV kommer ihåg att Elfsborgs tifogrupp hade fått bli attackerade. Ja. Vi har kommit till en match i eller så. Nej ja, men, men det, det är inte den matchen men som sagt men 2000 men ni måste lägga kom ihåg ändå eller det kan vara 2007. Äh, Skit samma men 2007 då det var väl då vi var så det var 33.000 verkligen mm. och det var alltså det var så mycket elfsborg på sitt plats och det var så mycket det var så mycket i totalt sett för matchen. Det var nog Huséens första match för Blågivit. Ja, det var ju det. Vi var ju hypade som fastighet. alltså, Vi låg ju ganska bra till fram till den matchen det året. Ju. Sen tappade vi lite därefter. Mm. Och Göteborg gick ju... Och de, de ska inte säga hur de slutade slut. Men, men de gick ju också ganska hyfsat där. Så det var ju verkligen en seriefinal som, mellan oss och de som var superhypad. Och, och det var ju... Ja, det är ju en av de... Ja, nu, ja. Det blir, blir oegjord i slutet när ni kommer ihåg. 2-2, va? Det måste ju bli en av våra bästa va? Jag blikskiffror, va? 1-1 är det väl? Var det väl? Vi, de skulle... Blir det inte 2-2? Nej, kanske det var 2008 eller det blev 2-2? Nej, 2008 var desto sämre. Ja, det var 5 2 ja, nu pratar vi inte om det. 5-2, ja. Jag pratar inte annars, ja. Nordmark-Klarge i Karlsson. Mm. Vad har vi andra för storhet, så jag, jag har ett par till i minnet men, men jag tror att de, de inte... Jag tror att de innefattas ganska bra i de här. Som men vi, vi har haft alltid borta premiär har ju oftast betytt att vi har åkt med mycket bussar. Ja, väldigt ofta. I alla fall upp mot fem stycken de senaste åren. Ja. Men, men det, det har också känts som att det har blivit en mättnad kring det. Ja, verkligen. Och vi, vi måste ta nästa steg. Men... Och Norrköping var så jäkla skönt att känna av det att vi kunde få iväg 20 bussar. Men, men jag är, tror vi tappar mer och mer på att ju eller fler och fler av, nu kanske inte bara våra, men det är, det är färre och färre premiärmatcher som spelas på helgen. Ja. Vi tappar ju faktiskt ja. en, i alla fall en buss på det. det är en buss räcker ju inte. Jag tycker vi fick väg mer än vad du fick alltså, i alltså, Tre bussar åt Vila vi, vi hetsade ju ingenting. Vi ingenting. kom ut med resan ganska sent. Och sen smackade in tre bussar. Sent. Ja, men ganska. Tre bussar, med, oh, God, och sen, tre bussar med, med bra folk i som gjorde en helt helt okej okay läktarinsats, speciellt i andra halvlek mm. ofta så är det ju alltså det skadar inte alltid att det bara är tre bussar läktarinsatsen var ju bra mm. sen de som kom valde och som, som fick jobba lite längre och åka privat, det var ju bara sådana som eftersom det var ganska tråkigt motstånd, ganska allting så var det ju, alla som var på plats så var ju riktigt sugna mm. och det, det är skönt att känna den känslan med jag tänkte bara flika in med en sak här om eh, borta matcher och sånt där mm. största följet utomlands Celtic nej nej. nej, nej, nej, Valencia Valencia, just det Vad står du? Men alltså nu snackar vi alltså långa, sen har vi ju Danmarks resor mm. De ja. är, Det är ju givetvis att vi är fler där mm. men, men, men om du tänker lite längre då, Jag skulle säga att det är, vi var flest i Valencia Men bäst äh, Personer på plats eller så är bäst klackingsats är nog ändå som du säger kanske Celtic speciellt första halvlek var vi, var vi bra andra halvlek så var vi bara nervösa och försökte mot det <laughs> ja det var, bara, nej, det var ju bara alla stod ju bara med en ångest typ ju ja. att för, för, det, för att jag tämmer. kan säga det. jag tycker vi ganska mycket folk i Debrecen borta också ja, det var bara en buss men det, ju, men det var ju det var, ju ändå, det var ju långt ja Debrigen ah, ja ja ah. <laughs> <laughs> jag har glömt av resan nej nej men jag, jag flög du <laughs> <laughs> men, men det men jag, jag har haft, jag har haft på du vet utom här kommer något några som bilade ner också som hade du vet som vi träffade på läktaren där. Nej, det kommer jag inte ordentligt. Nej men så här, som vi hörde talas om han jobbar på mitt jobb nu. Alltså? Ja, det är jävligt roligt. Det, är ja. det var mycket folk med i bussen jag, som inte har sett varken före eller efter heller. Alltså kom ja. med till Debrecen borta. 30 till 60 enkel resa Det var ju på den där bussen gick också men ja. Ja men det var inte två timmar. Fel det här var bara 34 fel annars då. Felkörningen i Budapest dessutom. Ja, en timme till <laughs> men, men det var ju ändå 36 timmar enkelt ja jag mm. var tungt. Mm. Förra året hade vi Salzburg och Leers bussresa. Ja, fulla men det var, man... det var inte där brytet. Nej. Nej, Nej, precis. Säger jag, jag för jag inte var med i men de, de var, alltså svära nästan, men, men Salzburg trots det resultatet så var det ju en kävla resa. Ja. Den glömmer man inte i första talet. Ja, det, det var roligt, men, men Leers var också riktigt, riktigt bra. Tyckte jag. Ja. Då flyger folk också som ser ja, upp oss. Ja, men det gjorde de ju även till så, ja, så att nu tycker du bara att hitta på det. <laughs> men, men ska vi gå tillbaka till Falkenberg? Ja, men vi kan ju ändå när vi ändå är inne på stora borta så har vi vi har ju kanske det <laughs> vi, vi har ju förmodligen det största bortafföljet i svensk alltså i svensk. Tänkte, 77, 60, ja. 70. Ja. Det Nej, det var stopp på, i Kalleväcks nere i Göteborg. Ja, det var stopparna från Borås typ, säger ryktena. Och var enda buss i Tobben hade ju försökt arrangera bussar, eller mm. egen buss. Tobben innebär. Det. Ja, och då körde han ju... Ja, han fick alltså, ringa runt. Det fanns inte en buss i hela Västergötland ledig den dagen. Det är ju det är så jädra sjukt. Men, men siffrorna snackar ju någonstans om mellan 15 och 20 tusen älsborgare nere i Göteborg. Oj. Mm. Så att det... <laughs> Pappa var på den här matchen. och, han ja, brukar... och Pappa brukar inte brisa så mycket om... Uh älskar på den tiden men han var på den matchen. Ja, morsan, hon bryr brukar inte mer om att hon tittar på TV eller no och några matcher på plats per år men, men hon var ju nere och de hade också någon så här egen någon här buss. Så ja. att alla hade ju egna bussar och alla, alla, alla, alla var nere på den matchen. Och vi vann matchen. Och vi vann matchen och det, och det är ju en av de bästa matcherna innan till den. Ja, eftersom alla var på plats så är det är klart de säger det. <laughs> ja. ja. Nej men Falken var ju kanske. Ja, den, den bleknar ju här nu när vi pratade om äh, blåvitt borta 77. Men då var det ju, vad var det då? 45-50 tusen på plats. Ja. Nu är vi ju fan över 50 procent. Nu är vi 70 på arenan kanske. Precis. Ja. Jag menar, och de som är gulvita, visserligen de håller inga kanske souvenirer. Men, men alla hade ju sett gula ut så då hade vi ju sett ut som vi täcker 100 procent på arenan. Ja, nej, precis. <laughs> uh, nej, men det, är, alltså, det kommer ju bli så jädra sjukt. Först och främst alltså kommer komma ner till Bratz där. Och köra det, det, vi, har, vi har våningar, bokat ja. Sveriges äldsta nattklubb. Ja. Vi brannade den tydligen ner för några år sedan här. Hel Helsingfors var besök. Men den är fortfarande äldst. Och det är tre våningar. Utservering. Tar emot tusen pers. Minst. Så det blir en jäkla partaj där innan. Sen har vi ju, det ska vi inte säga kanske, men vi kommer om Marsch. Mm. Den är inte utannonserad men det kommer att bli. Ja, men det är klart att vi ska gå upp till ja. Det kommer ju bli en... en en jävla upplevelse tror jag för alla. Det kommer bli äh, men det kommer bli fräckt. Och, och vi räknar ju med att alla älsborgar kommer komma ner till stan och ställa, ställa sig där någonstans. Falken vi... Falkenberg är så litet så att det är ja. kanske svår, svårt att missa brats. Men, men, nej, men jag skulle ju lätt kunna säga att vi kommer ju vara en 2-3 tusen här som vandrar upp till matchen mm. Det kommer ju bli... Spännande. Genom Falkenberg, det... seriöst det är alltså. Det som, det som är tråkigt är att Falkenberg är ju vana över här. Nej. Jo, med Boråsas invaderar ja, på ja ja, ja, ja. Det är ju väldigt tråkigt att vi brukar ju... Jag tror du skulle dra upp, upp Värnamos bortafölje förra ja, året. Typ nej, nej. Såna här. Alla tre som var gillar där. Faktor tusen. Nej, ah, men det kommer bli... Ja, det kul. ja men det, det blir ju någon, alltså det är något unikt för oss att köra, alltså, som sagt eftersom vi får ganska mycket bussar och det är en stad där som är väldigt väldigt liten, alla kommer bli centrerade det blir man inte på det sättet annars, speciellt inte i Göteborg men jag och, eller där vi annars kör ganska många. Och, och... det är också en bra borta sektion, 1500 samlat, K alltså bra, alltså jag tänker på vilken arena vi åker till ja, nej, men, det var inget som sa ja <laughs> I men jag tycker att det ser helt okej okay ut Alltså jag tror att vi Är vi taggade och, och vill verkligen Då kommer vi skapa en riktigt riktigt bra stämning Alltså det är jag helt övertygad om Men det kräver ju också att vi är Att, vi är beredda, att alla är beredda att göra en insatsen Och inte bara ska försöka ta del av någon stämning Som inte finns om ingen, ingen skapar den mm. ja. Jag vet inte vad svar. är svaret. Nej, tar du Glenn Ska Ser måka med jag ska åka med. Jag ska Lente med? Första måste ja, det, det måste vi ta här. Vi har ju det har startat en kampanj. Lente till Falkenberg. Mm. Lente har gått ut med att han ska hitta sig själv. Perfekt till Falkenbergs resan här. Så att han har inte anmält sig. Det, det, det går nu en kampanj på internet. Så jag uppmanar er till att ta del av den. Det finns en Facebook-sida. Gå in och likea den. Lente till Falkenberg heter den. Sen går också in på guligana.se snedstreck Lente. Och så skriver ni till Lente där, för vi har gjort en hemsida där vi ska printa ut en lista till länte, Vi kommer ge till honom här. Så han vet hur älskad han är. Och IF har ju sagt att vi ska betala allt åt honom. Om han väl kommer med, då är det ju då är det gratis som gäller. Och det verkar ju inte vara bara vi som är beredda att betala. Det verkar ju som att halva internet är ju beredda att betala <laughs> vad som helst för att han ska åka med. Till och med utlandet har vaknade. Jag har sett det har varit lite kommentarer från England från engelska fans har det varit kommentarer från Malmö-supporter Ja, det jag, som så att, jag såg att Ultras Malmös grundare var inne och skrev Ja, uh -huh. så det är <skratt> till Falkenberg Ja, uh -huh. till Falkenberg alltså, Lente, om du hör det här <skratt> Det gör han inte Nej, men om han är <skratt> det här, så om inte jag får jag spela upp det för honom <skratt> Du måste med, inte Alla vill det Alla Ja Matchen Falkenberg vad tror alltså, nu är det ja, svårt med ni är imellan, kan jag tycka Men, eh. en, Jag har noterat en eh, Intressant sak kring Falkenberg när de, I deras matcher de orkar 70 minuter. Sen så klappar de igenom. Nu tänker Malmö borta. Ja, och sen åt Vila Berg. Slappade de in två mål. Det var 85, men du i alla fall. Eller ja, ja. 83, det var ju mål Men de, de, de verkar inte riktigt hänga med. De orkar inte hela matcherna. De har mycket skador nu. De har inte en enda anfallare. Rode, Rodevåg. Men, ja. Rodevåg är den enda som är skadefri. Men han har ju lite känningar också. Skadefri och jag har lite känningar. Ja. Men han, spe, han är den som spelar. För ja. att han är bäst lämpad. Men... <laughs> jag tycker det ändå Kul nu, nu har vi ändå ja, men, ja. Nu möter vi Älvsborgs Bela Här på den här ja. Eller ett av dem lag ja, Men jag har som väl det, med med guys. Guys. Jo jo men Guys tycker super att nu istället mm. Alltså Falken möter dem Som Älvsborgs Bela Och låter ut mycket spelare Det sista tiden Både Peter Per Frick och uh, Anton Lanz Har ju varit det Vd-bröderna vd Fast det är inte så många där nu Nej, Nej nu. det är bara bröderna vd Och, och sen... Adam Eriksson Som har spelat i Älvsborgs ja. U-lag ja. Men det blir är lite bråser i alla fall Jesper Vad heter han Hans igen, Hans igen. Nej, han sen han inte kvar där. där. Nej, han är i Trelleborg. Ja, han har fotbollslicens hästa för övrigt. Alltså, mm. ja, kul för. Er. Bra. Men vet, vi ska bara köra över dem. Ja, men det är klart att vi ska köra över dem. Alltså här, här. Det var det jag tänkte komma till med att de är trötta för vi har ju svårt att göra mål tidigt att oh. jävlar, vi kommer göra mål oh. syset. <laughs> <laughs> ja, men alltså det här är ju alltså, seger, det finns ju ingenting annat. Alltså, det tror jag vi kan enas om ganska snabbt. Det är väl det också som är bra här att eh, nu möter Norrköping 2012 så möter vi ett mycket bättre lag. Och Inte också. än oss Vi, vi skulle, vann ju allsvenskan i året <laughs> Jo jo Men eh, Inte den Det känns lite Bättre inför den här matchen Ja Men sen är det nykomling i början av, av serien Ska de ta några poäng så ska de få ta dem nu Ja men, men Jag så tror så, på jag orgasm Jag tror jag tror med på att vi alltså vi... 8-0 Någonting <laughs> <skratt> fan vilken hybris Vi ska bara trycka på som <skratt> fan <skratt> Jag och Glenn har hybris Vi har inte på att snacka om resultatet här, Men du var 8-0 ja, Jag sitter och tänker du drömmer om tvåsiffrigt här Då har, har Kim tippat i alla fall 8-0 8-0 jo. jo Du sa du det sa det då. hade varit kul Vi ska ja. ju trycka på <skratt> Tvåsiffrigt var det efter det Så att, är det mer du ska tippa 3-0 vi kommer ha sex anfallare på planen. <går> 3-0-tippar jag. Men det har vi typ i alla fall ja, ja, en dag. Alla är i vårt lag och spelar i alla fall. Vi, vi vinner den matchen med 3-1 också. 2-0. Men vinner vi? Nej, Jag ser 5-0. Det är mitt riktiga. 5-0. Alltså det, <går> det, det, det tipset hänger lugnt. Ja, men det, förra, förra gången jag tippade 5-0 gick ju bra. Det mm. det 5 ja, vad är det? Det är Då blir det 5-0. Nu blir det väl. Då vill du gå och tippa det. Men hur, men, men om vi snackar lite mer läktare så här, alltså, vet, fick ni några mer rapporter av Erik hur det, hur det såg ut och så Jag tyckte det var och sånt såg väldigt bra ut, men det var det enda man kunde se annars så här. Jag har sett två bilder från arenan så att jag ja. var fel man att fråga kan jag säga. Ja. Är det någon som varit på Bratt innan då? Mm, nej. Det nej. Varit på men, men jag kan ju ta historien där om för det brann ner 2010, 2011. Ja. Helsingis var där och festa en lördag. Och sen tre dagar efter så brann stället upp. Så de har dratt kopplingar till Helsingres men de är inte säkra än. Nej. Ja, men varför skulle de bränna ner då, då, vi. Och, Varför ja, skulle de vilja bränna ner stället de är festa på? Det hade ju aldrig jag velat. Men, men skit i det. Men, men det verkar ju jävligt fräckt där i alla fall att få att ha Att kunna samla så mycket folk på samma ställe blir ju bra. Ja, men sen, det ju det... sen kommer ju inte det stället räcka till halvvägs ändå. Men det blir ändå bättre än de flesta andra ställena. Det, det, är, ju, det är ju det som är så svårt inför en sån här resa att hitta ställen. I en sån stad eller ja. by eller... Ja. Står det är. Vi Vi har slättabuss. Ja. stort sett full. Vi har Göteborgsbuss. Det har fått lite uppståndelse ändå på internet. Så nu 12 skrev på Twitter gällande det här att det var, ja, var lite, lite trist för dem. Deras del att vi har en Göteborgsbuss. Borde inte Tollan i Stockholm? Nej. Han bor i Göteborg. Ja, han bor i Stockholm. Ja, ja. jag har sett han på Grenelie där en gång. Ja. Men det är ju inte samma sak som att han bor där. Nej men det, det blir ju, alltså bussar från ditt andra håll, det är bra. Fyller dem, det är ju också bra. Och... Älsborg är ju Västra lag. Ja, verkligen. Det finns ju inget annat <laughs> elitlag jag här. Jag på Kina. Ja, men jag bor ju inte där. Nej men Nej. det finns andra personer som bor där. <laughs> ja, men <laughs> Menar du att alla älsborgare har flyttat dig ifrån du flyttar dig ifrån? ja. Mark är väl annars den kommun tror jag som vi har näst bäst guliganer, ja. Farköping. Var det Farköping? Jag gjorde ju en... Någon... Ja, och i guliganerna, i gula Siderna så var det Farköping. Ja. Jag tycker det var det dåligt min tid på gymnasiet, alltså det var väldigt det är blandat ändå, det, där i Älvsby, Göteborg. Ja. Mm, det, är, är, det är det ni har, det har ja. inte de andra. Och det, ändå, det finns ju en del svikare su som går till andra lag där, Jimmy Svensson tänker jag på, ja. och Adam Eriksson nu också. Spiker. Ja, men, vad fan, vad ska jag säga? Daniel Ung, Andreas Niklasson. Ja. Det var ännu några gubbar som Dunga har spelat. var ju I... riktigt bra för övrigt. Men det är Örby, Örby. Ja, ja men Jimmy Svensson Örby. var ju för fan inte från Kinnan. Ni är från Älikull eller Torestörp. Det var Andreas Niklasson också. Ja. Fredrik den Hemberg också. Och Adam Eriksson var... Det här från det... Falkenbergsresan. Vad är du som börjar blanda in det här? <laughs> alltså, vad med här? Känner, känner du honad ja. Vad händer med Hemberg? Hemberg han... Han var, var inte han i Norge i taget. Ja eller Island eller nånting. <laughs> nej jag vinner. Han var ganska bra i Island. Det var många som pratade ja. om att vi skulle vara honom med. Han, han, gjorde, tag. Ja, det, han var, var, typ... gjorde han gjorde han fem mål nått. Det var det var en sjö. Jorge. Ah, men Johan sjö. Hågar Hemberg. Men gjorde inte alltså, ja, ja, Hemberg ja. hember hember mål i de här, de här stora Ettborsteren. Raja laksom. Myligt. Ja. Det var en talang som han blev ut. Ja, eller lyckades bättre, men vad fan, Sjöager höll ju en säsong i alla fall, Raja Lacks, höll i fem matcher. Ja, gjorde mål i match. Nu ska jag dra den ja. referensen igen när vi tar Sjöhager ändå och lyssnar på Offsides podd. Nej, inte de, de pratade om eh, Sjöhager förra veckan, alltså? att de hade varit och intervjuat honom när han låg i rummet och blev masserad. Så det hade varit eh, fridrott på, på tvn, i, han, ja, in i rehabrummet. ja. Ja, så undrar han, varför pratar de alltid om barnrekord? Varför kan de inte pr börja prata om seniorekord? Nej, <skratt> <skratt> så alltså, jävla dumt alltså. <skratt> Kanske lämnar jag telefonförsäljare nu. När de var på VM då var det världsrekordet <skratt> och, och sen mästerskapsrekordet <skratt> och så <skratt> barnrekordet. Jag tänkte referera till min bror igen. Ja. Han var ute och praktiserat i de här allsvenska klubbarna i alla fall. Och, han sa att det finns en anledning till att de är fotbollsspelare. Mm. Eller så är det tvärtom. Det finns en anledning till, till att de blir sådana när de är fotbollsspelare. Ja, det jag. Så tror definitivt jag definitivt. De blir alltså lallade med ja, De och, och behöver inte ta för någonting. Tjäna bra med pengar direkt. Mm. De, de inte har någon som hjälper till med allting. Betalar, vet, kan hjälpa till med vad som helst. De, de, de blir inte sådana för att de är dummare. De blir sådana för, för att de inte behöver det, ju ah, helt ja, det, det, det, det ligger nog väldigt mycket det, visst, ja. det är därför det är kul att se sådana spelare som faktiskt går och pluggar mm. nu är vi nu om vi har någon Rodin. i dag alltså, han gjorde det mm. dataekonom så det är ett bra yrkesval tycker jag <laughs> nej men Agusson och Johan. Johansson Agus och Joel Johansson går ju på högskola fortfarande <laughs> hoppar iväg lite <laughs> Ni jobbar så sjöjager och sen hamnar ni i två åker istället. Jag får han vill inte längre. Jo. Han var utlåning från jobbet två och sen var med. vi. måste ju bli in i För han är en av de vi har pratat mest om. Vi klankat ner mest på männen. Jag säger jättebra hjälp att komma ut. Ta tiden i brand kan han prata om. Vilken tid? Det var ett halvår. Ja, han har varit utlåst brott, vi har vi gjort. Han har varit fotbollsprost i jättemånga år Och vi är bara idioter som sitter och snackar fotboll i en studio här Fortfarande är det han som är telefonförsäljare nu <laughs> Nej, Ska vi kanske avsluta programmet här? Jag Har vi ingenting mer? Är han inte du är inte telefonförsäljare Du sitter ju i telefon halva dagen också <laughs> Det känns som jag är med för det ringer <laughs> från jämnt Alla till Falkis Alla, Alla till Falkis Alla till Falkis yes. Så hörs vi igen nästa vecka då Ja. ja, tack ja. Andreas. Tack Andreas. Varsågoda. Hej Andreas. Hej Filip. Hej Liam. Hej Ron. Ha det bra. Hej. Hej.